Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och brev började komma in till vår Folkminnespodd. Och en som har hört av sig till oss, det är Jan Gustafsson i Nacka. Han har nämligen lyssnat på vår avsnitt där vi pratade om ordspråk. Och han påminner sig då att det har funnits travestier av gamla ordspråk. Och han nämner bland annat det här Bättre lyst till den tarm som brast än att aldrig våga äta någe. Som anspelar på det ståtliga Bättre lyst till den sträng som brast än att aldrig våga spänna en båge. Och när jag läste Jon Gustafsons brev då kommer jag genast ihåg att jag självklart också kan den här Bättre lyst till den säng som brast än aldrig ligga i någe. Och så fortsätter jag Gustason i brevet och säger så här att Den illa gör han faller ofta själv där i. Som alltså är en kombination av den illa gör han illa far. Och den som gräver en grop åt andra han faller ofta själv där i. Och nu undrar han ju förstås hur vanligt det är med den här typen av skapelse i den muntliga traditionen jämfört med de gamla originalordspråken. Ja, alltså det intressanta är ju att det uppstår ganska få nya ordspråk som följer mönstret från de gamla. Däremot så är det inte alls ovanligt att folk känner till de gamla ordspråken och <coughs> vränger till dem. Just det där att kombinera två ordspråk eller ännu flera, det är inte alls ovanligt och ett som jag har stött på är att den som gräver en grop åt andra missar ofta hela stycket utom korven som har två, alla de övriga 31 Där är det väldigt mycket som man har fått in i samma. Men eh, ta till exempel bättre en 10 i handen än en 20 i foten. Den måste ju ha uppstått på den tiden då det fortfarande var 10 kronors sedlar. Nu är det ju sedan länge... Mynt, 10-kronors En fluga gör att man inte somnar tycker jag är, är någonting som man kan hålla med om eh, Man lär så länge man har elever Det är, tycker jag är en travesti som faktiskt stämmer Jag har ju undervisat i etnologi i 20 år Och det var ju mina elever som lärde mig det mesta Genom att ställa frågor som jag inte kunde svara på så gick jag hem och slog upp. Och, och ett gott skratt förlänger käften. Den illa gör han blir far. Bränt barn duktar illa. Ja, det finns ganska många faktiskt. Hur som helst så vore det väldigt roligt om vi kunde få in fler sådana här. Ja. Om det är någon som lyssnar på vår podd och som kan nya travestier av ordspråk, då vill vi ha det. Och skicka då in det till... Vår e-postlåda som är lyssnaät-folkminnespodden.se. En som har använt den adressen det är Anton Sundin som skriver i ett då helt annat ämne. Han skriver nämligen att han kommer från det lilla bondesamhället Hedesunda i Gästrikland. Och så skrev man så här: Jag har fått höra om en missommar som ska ha gått ut på att bygdens unga män samlades i en ring var på de yngsta ställde sig i ringens mitt och började brottas. Segraren fick stanna i ringen och mötte sen sin näste, lite äldre motståndare. Så fortsatte det till dess att endast en person återstod som blev krönt till missommarkung och fick bära sin titel ända fram till nästa missommarfyrande. Tyvärr är detta en tradition som verkar gå till graven, men i veteligen pågår det inte längre än om brottning på midsommarkvällarna åtminstone inte organiserad. Nu undrar jag om detta är något som förekommit eller möjligen förekommer också på andra platser. Jag tycker generellt att man hör väldigt lite om idrottstraditioner ur den svenska folkhistorien. Det vore kul att få höra lite mer om det, önskar Anton Sundin. Nej, de här brottningarna i Hedersunda det är en lokal tradition som eh, spred sig till några orter i grannskapet. Men eh, det här med midsommarbrottningarna är okänt i övriga Sverige. Eh, Missommarbrottningarna i Hedersunda har behandlats ganska utförligt av vår kollega Mats Hellspång- i en bok som vi kan rekommendera. Den är väldigt rolig och intressant. Den heter Den folkliga idrotten. Och där tar han upp eh, idrottsgrenar som förekom i bondesverige på 1700-1800-talet. Det är inte bara brottning utan det är till exempel att lyfta sten, slå trilla och andra liknande idrotter som inte är lika vanliga idag. Och en av Mats Hälsbångs källor har varit en fanjunkare i Hälsingland som hette Fredrik Winblad von Walter. Han skrev boken Hälsingeminnen 1910 och hans skildring av de här brottningarna i Hedersund är den mest utförliga som finns bevarad. Och i vinblad från Walters framställning så finns det en ganska ordentlig portion av götiskt svärmeri Så att man kanske ska vara lite kritisk mot den Men det förefaller faktiskt som just i det här fallet så, så är det fakta bakom Det här var en tradition som startade redan på 1600-talet Och förekom under hela 1700-talet och en bra bit en större delen, får man väl säga, av 1800-talet. till upphörde på 1870-talet. Och den första missommarkungen, som är känd till namnet, det var Olof Albogeus, son till kyrkoheden i Rogsta. Och den äldsta kända lokalen för de här brottningarna, det var Lureberget i Hedersunda. Och... Av de här brottningarna så uppstod en brottartterm och det var Lurbergs tag, en speciellt sätt att få omkull sin motståndare. I sin bok citerar Mats Hällspång en skildring av Olof Nilsson och Båke från 1923. Om midsommarkvällen samlades Soknöms ogifta manliga ungdom på den så kallade midsommarplatsen i Brunn. Man ställde upp sig i en vidring inuti vilket en mansperson gick och med en påk sköt undan dem som trädde sig för långt in. Ett par småpojkar på sju eller åtta år gick in i ringen och började brottas. Den som blev besegrad gick undan och den andra fick en starkare och äldre motståndare. Så gick det undan för undan och den som blev den sista segraren beryktades vida omkring som årets kung eller husbonde, Hedersunds kungen. Midsommarbrottningen i Hedersund tycks var varit känd över stora delar av Gästrikland. Ända från Gävle kom folk farande för att se på. Mellangårds morfars bror Erik Larsson, han var kung hela fem år i rad. När brottningen urartade till slagsmål förbjöds den av myndigheterna. Och då kan man ju fråga sig vad, vilken typ av brottning var det fråga om här? Eh, ja, det var nog att man skulle ta livtag. Man fattar med armarna om varandras ryggar. I regel ena armen över motståndarens axel och den andra under. Och eh, det där att ta livtag, det kunde förkortas till att man skulle tagas som det hette. Så när vi säger han eller hon är inte lätt att tas med, då är det från början alltså faktiskt en brottningsterm, syfta på brottning. Och livtag, det var bara en av flera, ett av flera grepp som man kunde använda. Man kunde också ta kragtag eller byxtag och då tog man tag i den andres kläder. Och var det någon som var midsommarkung mer än ett år, då fick den personen en benämning tvåårskungen treårskungen vi hörde om en som hade varit kung i fem år eh, rekordet där har varit att man blev kung sex år i rad och grannorter som tog upp såna här tävlingar det var bland annat Torsåker och Älvkarlneby men Hedersunda, det var centrum för de här brottningarna. Mm. Mans Helsingborg skriver i sin bok också om något annat som man kunde lyfta- och visa att man var riktigt stark. Och det var sådana här lyftestenar som man kan se på olika håll runt om i Sverige. Sådana som man också kallade dränga stenar. Tunga stenar som starka pojkar och män skulle pröva sina krafter på. De kunde finnas vid vägskäl och världshus. De kunde ha, ofta var de runda eller äggformade så att det gick lätt att greppa dem- och det man kunde tänka sig här det är ju nämligen det att det här var en slags också som man brukar kalla initiationsrit Det vill säga när man går från en ålders till ett annat åldersskede När man går från eh, ung pojke till att bli äldre ungdom och när det går från äldre ungdom till att bli en riktigt stor kar Det är ungefär som ett mannomsprov alltså. Ja man kallades för helt kar om man kunde lyfta den här tunga stenen som då fanns på en sån plats där ungdomarna brukade träffas. Och det finns en hel del etnologisk litteratur om just sådana här lag eller, eller sammanslutningar bland ungdomar så att då har de här lyftestenarna liksom placerats in i det sammanhanget. Men vi måste komma ihåg en sak och det var alltså att fysisk styrka har varit väldigt beundrat och starka karar det är något som förekommer ofta i sägentraditionen och det finns åtminstone ett dussintal starka karar som det berättades sägner om hundra år efter det att de hade gått bort till exempel Pottetorpa herre nere i Växjötrakten som var 212 cm lång och obegripligt stark och han var ju from som ett lamm men vid ett tillfälle så skulle han ha blivit arg på en massa busar som höll på med honom. Då tog han helt enkelt en vagn i skacklarna och svängde den runt så att motståndarna flög som agnar för vinden. Och Jag har en egen upplevelse av en stark kar som jag aldrig kommer att glömma. Och det var, jag var nygift och min fru och jag var åkte på en väldigt smal liten skogsväg som var helt eh, täckt av is. Och plötsligt så gled vår lilla Volkswagen bubbla ner i ett dike. Och eh, en bit därifrån så bodde en smed som hette Sköld, som vi visste var väldigt stark. Så att vi gick och frågade om han kunde hjälpa oss. Och då följde han med oss och tog tag i själva folkvagnen i, där bak och lyfte upp den på vägen. Han, han tog, det fanns en björk där i närheten- så han hade ryggen mot björken- och så lyfte han upp i den. Jag glömmer det aldrig. Det tror jag det Sen annars är det ju också starka karar på cirkus. Det är ju också en sån här sak, va? Där man bjuder in publiken att de ska kunna brotta ner dem. Ja, det förekom inte nu längre, men Nej. det måste ha varit ganska vanligt förr. Ja, och det är ju serieteckningar överallt har man ju sett såna här starka ja, inte karar, minst så... Astrid Lindgren. Ja, men eh, sen så skriver ju Mats i sin bok också. Jag hittar ett, han pratar om atleten Oscar Wahlund som hade det berömda huvudnubret att bära upp en hel orkester som samtidigt spelade nationalsången. Det var hur det har gått till. Ja. Och eh, vi kvinnor och unga flickor vi kommer ju mycket väl ihåg Pippi Långstrump. Ja, visst. Hur hon på cirkus lägger ner Starka Adolf. Det tyckte vi var ett bra föredöme. Nu är det dags att eh, runda det här avsnittet av Folkminnespodden. Och vi tar då naturligtvis med glädje emot brev. Skicka till oss under adressen jag kanske ska säga e-postbrev för att vara tydlig under adressen lyssna är folkminnespoddense Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Ados Akademin i Uppsala. En akademi för svensk folkkultur.